Det har været en bevæget aften, halvanden times fortættet spænding og romantik. Det har set sort ud for helten, men her ved slutningen retter altså til det bedste. Kort sagt, Tintin og kaptajn Haddock har været i biografen. Filmen er slut, og dørene til gaden slås op. Det var da en meget god film, ikke kaptajn? Og helten lignede sig. Kan, kan du huske ham? Nå, no, ham... Det var så altså slutningen. Det var det var for usandsynligt. Den gamle onkel tænker på sin niveau, som han ikke har set i over 20 år. Og så går døren op. Og hvad så? Ja, så står han der, niveauen. Ha, det var jo film. Ja, det er det ligesom, hvis jeg pludselig gik her og tænkte på... Nå ja, altså en eller andet, ikke? For eksempel den der generelle Alcazar, som ikke har set i 100 år. Jamen, det er altså det, jeg har mod film. Det er det for usandsynligt. Tror du måske, vi løber på ham, bare fordi vi pludselig tænker lidt på ham? Øh, du... Au, for Hør, dit der, fjernskyre-roket! Kunne vi ikke tage at se ind lidt for? General Alcazar! Jamen, det er ufatteligt! Koptan og jeg gik netop og talte om dem! Så, og hvad? Ja, netop om dem! Ja, det er ikke fantastisk. Æ, ja, ja, ja, måske. Æ, de må tilgiv mig. Jeg har travlt. Jeg skal til et vigtigt møde. Adios. Det var da en skam. Men hør, vi må se snart igen. Hvor kan man træffe dem? Jeg ja, bor på, på Hotel, hotel Bristol. Æ, ja, adios, amigos. Kom ind, herre general. Man kan sige meget om den her klasse, men noget. det er det i hvert fald ikke. Ho, tegnebogen. Han tabte sin tegnbog. og skidt, vi ved jo, at han bor henne på Hotel Bristol. Vi afleverer den til partien. Og Åh, på parti. Til tjenester. Ja, altså, vi skal bare aflevere noget til, til en af deres gæster. general Alcazar. Øh, Alcazar. General Alcazar. Han kan forresten have ind under navnet Raymond Sarate. Sarate med s? Nej. Øh, er den her Spanier? Sydamerikaner Rigt kraftig med fremstående hage og lille overskæg hm. Ja, jeg kan desværre ikke hjælpe dem Vi har slet ingen sydamerikanere her på ugen Nå, jamen så må du undskylde Ja tak, jeg beder Det er en til en Tintin og kaptajn Herdog Der lidt efter styrer hen mod en café For at få noget at styrke sig på Lad os nu se, om der er noget i tegnebogen, der kan hjælpe os på sporet af ham. Pengesedler, en regning, billeder af fly... og et brev. Nu nærmer vi os, kaptajn. Herre general, de bedes ringe til 97 85 25 mellem 22 og 24. Spørg efter dybrøg. Vendelig hilsen J.D.M.C. Jamen, der er ingen adresse. Jeg prøver at ringe til nummeret. Okay. Hallo? Træffer jeg her Dybbrø? Hvilket? Jo, jeg er en ven general Alcazar. Det er en misforståelse. Jeg, er eller Dybbrø, kender ikke nogen generaler. Men så måske herr Raymond Serrate? Nej, og de interesserer mig overhovedet ikke fra valg. en en Hvad gør vi nu? Glem til. Når Alcazar savner sin tegnebog, så selv han sig nok i forbindelse med os, ikke? kom nu, tænk til. -tæn. Lad os køre hjem til Møllenborg. Åh, oh, endelig igen. Det, det, det bliver en lang aften, hvad? Oh, hvad hva, hva er det? Der er så en hva, der er noget morgen ved det hele. Giv mig lige. Fortsæt milliarder ulykker, særlige ulykker. Wow! Abdallah, hvad bestiller du her? Hahaha, Ha ha! haha, hej skæg man! Hvor du våget? Tag dig nu rolig, kaptajn Kaptajn dog, han er kun et barn Au, hjælp Skæg-appen, slå Jeg skal give dig skæg-appen Krudule Ikke rør hans højhed, Abdallah. Højhed? Den lille gnum. Og hvem er så dig, her sabelsvinger, om man så spørger i sit hus? Jeg, Hassim. Jeg, Emir Benkales, og hans søn, Abdallahs tro tjener. Mm. Og jeg har et brev med til dem fra min Emir. Ja vel. se, min gode, stærke ven. det må være mig. Jeg betror dem, min søn Abdallah, for at dygtiggøre sig i deres sprog. Hvis ulykker i disse for mit land så alvorlige tider rammer mig, så stoler jeg på deres venskab og at de vil opfostre Abdallah, underskrev Emir. Bindkallis. Hvilken tillid, kaptajn? Ja, det er typisk. Han kan ikke styre den lille laban, og så skal han absolut portudover sammen. Her kaptajn, det er frøgteligt. Ja, ja, nå, ja. senere næster. Senere. Jeg skal nok selv klare der, lille bøllefrø. Men her kaptajn, alle disse udlændinge, at de har indlogeret sig her på på i Ridersalen. Senere, næster. Hvad? Udlændinge? Æ, æ, er der flere? I Ridersalen, ja kaptajn. Jeg giver op. Luk de op, næster. Ja, ja. Lad os endelig få nogle flere gæster. Her bliver blive det Det er min sanden, de ponder de pong. Nu skal jeg i, kaptajn. Men det gik jo altså op for os, at de kender denne general Alcazar. Så besluttede vi os ufortøvet at køre herhen. Og det er derfor, vi er her. Ja, her har de os. vel. General Alcazar? Ja, jeg kendte ham, da han var præsident for republiken, San Theodoros. Men han blev styrtet. Rigtigt. Og så flygtede han til Europa. Vi har nu ikke holdt kontakt med ham. Aha. Ikke holdt kontakt? De mener vist ikke siden i går aftes. Vi ved nemlig alt, at de ved det. Jeg ville netop nævne, at Haddock og jeg mødte ham i går. Men han sagde ikke meget. Det ved vi også. Hvad sagde han? Sig mig, hvad har han egentlig gjort? De herre lyder så hemmelighedsfulde. Unge ven, hvis de tror, vi røber, at det drejer sig om ulovlig handel med våben, så tror de altså fald. Det anede jeg ikke. Netop. Men vi ved alt. Vi agter heller ikke at røbe, og han bor på TEDxelser. Næh, det er ikke fra os, de skal erfare, at generalen er i Europa for at købe gamle flyvemaskiner. Ja vel Nå, øh, hvor er min hert? Vi må videre ah, Du har fået min Det er min Nej, det, det er den. Øh, farvel. farvel Nå, hvad ville så de to sermæssiske tvilkere? Det er noget med flyvemaskinhandel og general Alcazar Kaptajn, tingene begynder at rime Se lige den her annonce, som jeg fandt i en gammel avis. Hvad? Til salg? Slømaskiner, tanks, ubåde, billetmærke, JDMC. Hør, for power. Det, det. det er jo de samme initialer, som i brevet. Rigtigt. Brevet i Alcazars tegnebog. Katten, så sagde han fras. Ja, men detektiverne kom til at nævne hans hoteladresse. Jeg smutter dig ind og laver en privat lille undersøgelse. Vi ses senere. Mm. Ja, er god vin, En halv times tid senere stod Tintin inde ved Hotel Excelsior. Han kom lige tids nok til at overveje et besønderligt møde. General Alcazar i selskab med... Selveste den tidligere chef for det hemmelige politi. De to mænd skiltes kort efter, og Tintin måtte træffe en hurtig beslutning om, hvem af dem han skulle skygge. Politichefen sprang ind i en sort jaguar. Tintin fulgte efter i en taxi, og inden længe er begge biler ude i forstederne. Nu er vi ude i forstederne. Han savner farten. Så, nu viser han af. Det er her chauffør. Med den gamle fabrik, tak for toren. Hvor meget bliver det? Jeg må forbi for Sådan, og så helt ubemærket en. Under det gamle forladt sted. Flyvemaskiner, det var som, og to mænd. Nu gælder det om ikke at blive afsløret. Hej, chef. Har de læst morgenavisen? Ja, de fly, vi har leveret, har gjort et godt stykke arbejde, kan jeg Er der noget nyt fra Alcasson? Mm, ja, forretningen er i orden. Nu gælder det reservedelende til Arab Airs DC-3, der bliver god brug for den dernede, når selskabet får frit spil. Du på kom, kom den der ringen fra. Jeg aner det ikke. Jeg har nogen. Et vækkegur. Abdallah, den lille slyngel har puttet det i min lomme. Lad mig komme væk. Og det blev en lang spaceretur tilbage til Møllenborg. Og dermed fik jeg altså både forklaringen på Alcazars herrerne og årsagen til, at Abdallah blev sendt til os. Hvad ja, er det sidste, det er det værste? Nej, kaptajn. Der er noget, der er langt, langt værre end hans harmløse drengstreger. Sagde du harmløse? Ja, i forhold til situationen i Medmøsten. Der har været statsskub i Kemet. Aviserne skriver, at Emir Ben Callis er taget til fange af oprørerne. Himmel og hav! Så kan vi ikke sætte den lille slykkel hjem. Næ, han må blive på Møllenborg. Det, det, det, det, det, det er groft. Ja, men det forhenter ikke os to i at rejse til Kemet Til Kemet? Midt i revolution? Er skrubt, Måske kan vi befrie miren og kaste lidt lys over denne sag Vi har travlt, du Inden så opdager, er vi på sporet af den ulovlige flyhandel Ja, ja, tænd Vi rejser alt er bedre end at være i nærheden af den lille slapper til Abdallah. På rekordtid lykkedes det kaptajn Haddock og 10, at få pakket og bestilt flybilletterne. Og 24 timer senere sidder de i ruteflyet. Vi nærmer os Novartista og beder passagererne spænde sikkerhedsbælterne. Samtidig gør vi opmærksom på, at tobaksrygning ikke længere er tilladt. Tak. Ja, så har vi Kemets hovedstad, kaptajn. Kom, tag. Mm. Ja, Jeg altså, ser jo ikke særligt gæstfrit ud. Men det er da altid bedre, om jeg kan lade fast under igen. Har du set alle disse mænd overalt? Pas kontrol, gentlemen. Hør, ja, værsgo. Beklager, gentlemen. De har ikke indrejset tilladelse altså til Kemet. De må tage tilbage med næste fly til Beirut. Slutte om opræve passen er fuldt udgyldige De har ikke nogen ret til noget som helst Det mig se, det, det vil jeg Kom igår Kom så her Vi de viser dem tilbage Vi de flyter til Beirut Tag denne taske og læg den i begrazerummet Der er ingen kontrol Forstået? I orden Om en time er de over Djebelgade Og så Bang det er stor, Arte, og jeg os strække ud af sådan et par sandalmider. Ja, det var en afbrænder. Og nu kommer vores fly. Det er en skandale. Og så altså, alle dine lufthuller. Man bliver rystet som en terrine i et bære. Sid nu stille, Terri. Lige her, ellers må du spændes fast. På resten af har du ikke spekuleret på hvem der kan have paskontrollen passkontrollen i hvad om vores ankomst. Nej. Hallo, hallo. Hvad mener du sådan ting? Hvor skal du være stille, Tegge? Jeg tror og spil med den frøer for at se noget. Hvad, Tegge? Hvad? Hulen? Det er for en, en af motoren er i brand. Hallo, hallo. K.H.U.C.D. kalder på 12 i Madesta. I i højre motor. Slugningsmaterielet fungerer ikke. Venstre motor sætter ud, vi taber højde. Hallo? K.H.U.C.D. kalder. Flyver over K.D.S. sydskolig. Forsøger Maryland. Nu er det ikke. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Uh, så fik vi slukket branden. vi var heldige Og vi fik underrettet Vardesta, så man begynder straks at lede efter os Men vi to er levende kaptajn Når vi er tilbage, Vardesta, bliver vi smidt ud af landet igen Ja, ja det er klart, Tintin Men øh, hvad så? Vil du fortsætte til fods? Der er kun et halvt hundrede kilometer oh. Og jeg har kun en halv whisky viske tilbage Det er cirka 100 kilometer på literen det er jo ikke en store sager. Jeg og, og Hvad sker der? Tæn, tæn. Ja, jeg er her, tænd, Og tænd, tænd, tænd, tænd, Du tænd, tænd, allerede tænd, tænd, tænd, tænd, tænd, tænd, bombe, der tænd, tænd, tænd, Tænk, om den var eksploderet, mens vi var i luften Ja, vi skal op med skrækken Undtagen, min viske Den røg Lad os det af, mens tid er Inden de begynder at lede efter os Til Badesta? Ja Der kan vi bede senior Oliveria om husly Kom Åh oh, ja Hvor langt har vi gået? Jeg er træt. Vi er flyttet os lige ned til gravene på dig Jeg vil sove. sove du må være vanvittig Vi skal være i Vardesta inden solopgang Helt Så det så. sove Endelig Vi er i Vardesta Men se alle de plakater på muren, kaptajn Vi er efterlyst overalt Nå Hvor skal vi overnatte? Hvor senior Olivera Selvfølgelig Lige her hjørnet Hvis I nu bare kan banke ham op Altså på profeten skæg Kan man så for og der ro af hva? Luk op, senior, Oliver. Det er mig, Tintin Ja, og mig Jamen altså, Tintin, de her Jamen, kom dog ind, kom dog ind hurtigt Det vrimler med patruller Ved de, at der er sat en pris på deres hovede? Vi måtte nedlande i hjørten, og så gik vi hele vejen til Vardesta for at opsøge dem. Altså, venrømme. Spis nu, ikke sandt, Og drik, ikke sant? I må være for at fære af til i træet. Og Altså, forstået. Situationen her i Kæmme, den er altså helt forfærdelig. Vardestas Lufthavn er jo en vigtig transithavn på luftruten til Mekka. Men nu, altså da der er opstået denne vi konflikt... Vi ved det hele, senior Oliver, Og vi vil komme i Miren til hjælp. Er han stadig fange? Nej, nej, nej, nej. Han er flygtet. Og har søgt ly blandt, øh, hvad var det, Patrasia Pakas, øh, Altså, de har erklæret ham deres loyalitet. Pas på pipen, kaptein. Dit skæg. Åh, oh, det kun jeg... Det kunne jeg sagt noget før. Åh, det er oksæt sent på natten. I må være maddrette. I morgen, ikke sant? Så finder vi en udvej for at smule jer ud af byen, så I kan opsøge emiren. Godnat. Og efter en god nat søvn er kaptajn Haddock og Tien Tien er der på vej gennem ørkenen, forklædt som beduiner. Men uventede farer lurer stadig på dem, denne gang fra luften. Hallo, bæst Amade. Det er fra Sheikh Bab El Aas otte kvarter. Sinds straks moskitojagerne på gerne. Det er en ordre. De skal tilindekøre tre rytter på vej fra vadech til djubel. Ja, der er nogle fra pen kattig, er så på der os er bangevåne, Hallo, så so det det bangevære her. Opgave udført, De utført, opad ser vone, stå i flamme. Fit, stolende gratulierer. De tog banservogne til inden glimrende... De, er... vent, vent... Hallo, hallo? Tak for, Rosanne. En er det, der er gjort. Det er en tusk, det er en jubæle, nær. Nah. Det var ikke banservogne. De der skulle udslættes. Krisret, standret. Det er gradering, hængning. Og så slap Tintin og kapte en haddock en uden gang ud af knipen og fandt frem til Emir Ben Kalish, som modtog sine to gamle venner med gæstfrihed og begejstring. Abdallah er i gode hænder på Møllenborg, deres højhed. Jamen, hvorfor? Uh, uh, de har kaptajen hallo så hær? Ja, det kan de takke deres afkomstner. Uh, vi er faktisk kommet for at opklare en mystisk historie, som arab Air er indblandet i. Åh, det har de, de, de forholdt min lille guldklump Men de støtter også slavehandlen i landet Slavehandel? Jo, øh, øh, som sagt Arabærs maskiner fragter sorte Muhammedaner På pilgrimsrejse til Mekka Disse sorte vender aldrig tilbage Eller kommer til Mekka De sælges forinden som slaver Og bab el-air den tyve brændte der har fordrevet mig, støtter denne usle trafik Sig mig i deres højhed, hvem ejer Arab Air? Ja, de gør, de går Gunsula, Halal ham skibsredderne, ejer Radio, tv-stationer, våbenhandler, dødes købmand Hvordan danser vi hans afskyelige handel med mennesker? Stanser? Det er hans ansvar at bare Den Denne blegfinde malke, denne giftsvamp Denne pestby fik magten Mekka er station på Arab Airs rute, ikke sandt? Kan man komme dertil for tiden? Nå, måske Lad mig arrangere at et sejlskib fører dem til Mekka. Se, det kalder jeg rejse til en Tog og biler og flyver. Bleh. Det er ægte sejlskib. Det sagde jeg. Jo, men kystvakken kan have observeret os, og så ved man jo aldrig... At... <laughs> Hvordan ligner det, der jeg vil være pessimistisk? Det er jeg nu, Sønderåben, ikke? Leve livet Vi har glædet os for tidligt kaptaj De er efter os Se de jæger derude De har set os Død og sandte lamtskomstidækning Hvem der havde et våben. Her, der er en maskinepistol er En maskinepistol En maskinepistol. Vi fik Og han fik også. Vi må lave tømmerblod, Inden det er for sent de slapp der for at blive levende Og det gjorde piloten på den nedskudte maskine også Hvad? Ja, han kan sejle sin egen syngdæk? Mor fejre. Nej, vi må samle ham op Han er på vej over til os Der er han De er vel nok dygtige, hva? Verdensmester i snigmor Hvem er de? Hvad hedder de? Hvem? Hvad med det? Hvem tysser de på? På mig? Sorten Trompetsnæg Jamen, jamen, øh, syg er mit navn Piotr, syg Nå. Nå, når de er syg Hvad går for denne gang? Men prøv altrymære og... Spørgsmålet er, hvad gør vi nu? Uden skib og proviant Hvis vi skal blive her længe, må vi prøve at leve af plankton og havvand Til mig skib. Vi er frelst. Vi er frelst. Men jeg synes ikke, det har set os. Jeg troede, de nærmede sig. Vi er nok ikke frelst alligevel. Ud af dem. Hej. Halløj. Jeg tager klodt af denne vej for at prøve. De er På Marquis de Gorgonzolas elegante lystjagt går det munter til. Når Markien har lovet sine rige og indflydelsesrige venner, at de skal more sig, så holder han ord. Og herre Markie, hvilken bedående idé at holde maskeball ombord? Ja, så herre særligt, dejligt Nu skal vi more os prinsesse, tilstå med denne dans. En fortræffelig værte, denne Marquis de går godt som En virkelig gentleman med sangens forlivesglæde. Men onde tunger påstår jo, at hans fortid er en smule blakke. Misordnelse, kære grevelden, misordnelse. Undskyld, Herr marki. Beskid fra kommandobordet. Lyssignaler fra skibrodene på en tømmerflod. Åh, oh, skal man nu forstyrres af den slags? Ræk mig ind, kigger den Fordumt Det må være dem Ham Tintin, du er den skægge, kaptajn Så fik mine jæger alligevel ikke ramt på dem Undskyld, herre Mocky Ja, hvad vil jeg sige De her, disse gade englænder jeg har lige stået med at vise negativt, de vil sejle jorden rundt på en Jo, men herr Margrethe, de sender nødsignaler. Vi er ikke bare en bjerg. Fortsæt. Margrethe, hvor er det, Lille Margrethe? Åh, oh, det er det, det kan være, at alt. forfølger mig overalt. Nå, der gemmer de dem, de gavstrik. Nu skal de bare høre. Ved de, hvad jeg har set ude i horisonten? Skibrudene? Ægte skibrudene på en tømmerflåde? Ja, ja, ja. ja. Jeg, jeg, jeg har selv observeret dem, og jeg har givet ordre til, at de skal reddes. disse galninger op og send dem straks i karantæne. Mine gæster skal ikke belæmme os med den slags Jamen, heller madonna, verden er dog lille Tintin og den brave fiskerichef Bartok Undskyld frue, giv plads Jeg vil mødes med dem Kunsten bør favne aventyrets sønder I bådene, tilbage til tømmerflodet hvis du får baberne af alle ulykker i verden, Hvorhen rivende! Min søulg, skipper Undskyld, frue, men det er Martins ordre. De stakkels skibsbrudende skånes. De følger med mig. <tryk> Ja, de er klar og sådan en gang. Men i morgen krydser vi Ramona. Og så skiller jeg mig af med dem for altid. Og så må Tintin, kaptajn Haddock og Terje på ny skifte miljø. Fra den elegante løstjagt til Ramonas beskidte lastrum. Der kom vi sandelig fra Asken og Ilden, kaptajn. Det er altid bedre end svømmerflod. Og er en ja. Sig ikke det, kaptajn. Vi er spærret inde, og jeg har en følelse af at skuden her ved at blive forladt. Har vi, hun. Du, øh, du har ret til Der er nu en for ved det hele. Hvad er det? Har lugt det brændt? Hø. Så er det derfor, rotterne ved at forlade skuden. De bor brænder de vil brænde os ind. Det er dog for stærkt. Lås ud! Hey! Luk op. Hurtigt, kaptajn! Det brænder! Hold og kameler! De er tørre! Så vandrer du! Forligs med! Vi kan stadig nå at slukke kilden. Skud dig nu! Hjælp. Hjælp! er, er hermede! Der er nogen spærre i lasten. Vi kan ikke lade den mistikken. Tror du det var min helset? Skyld dig Agter. Og begynd at slukke ilden der. Og få sig ham. Syg eller værd er nede fidusen der. Til at kalde igen og du. Noget må jeg vel kunne bruges til. Vi var heldige kaptajen. Ilden er slukket. Nu gælder det dem nede i lasten. Ja, i de det hul. Ja. De det hul. <tødder> ja, det. ja, de, ja, de, ja de, de på. Fat mod jeg kommer! Hør så her de smækkere Skal man have på hatten og ovengøbuksemand? Fordi man sørger for at befriere Ikke ja. ja. Det ikke råbe, ikke Vi du men er som om der ikke var uro nok i verden Vi vil, vi vi vil, vil til Mekker, vi vil til Mekker All right, all right, all right Går du igen Men I har altså været på nippet til at blive solgt som slaver, er I ved det? Ja, hvis emiren ellers talte sandene er bange for at slaveriet var blevet jeres skæbne Mekker, vi vil mækker, mækker, til Mekker, vi vil til Mekker Ja, Mekker Hæ, det. det er en kønrør, som man repræsenterer Slabehandler og morbrænder. Se, kaptajn, et skib er på vej imod os. Salam, salam, sømand. Er kaptajn allen ombord? Nej, han er vist. Hvor er kaptajn nu? Åh, oh, du træder i hans sted fint. Er det en god ladning koks denne gang? Koks? Det er ikke nogen kålbremt, den her. Vi har ingen koks ombord. Ingen koks, <laughs> Du spøger, min ven. Men jeg ser dog en lille varebrøve der. Kom herhen, du. Gode muskler. Og tænderne. Op med gabel. <laughs> er de så snart med det prængeri? Den mand er hverken helst, eller slave. Han... Øh, stille. Lige du om det. Du ved godt, vi kun taler om, koks. Nu forstår jeg det hele. Til tænder der er altså stadig sort slæb i det 20. århundrede. og det er dit job, din er Skamplet på menneskeheden Kalder sine medmennesker for koks Uden, på majs Ud Væk, Perutz Jeg at lade dig hele skal svidtede skæt Forsvind Farvel Skrid Adjø Sortbørsgrosserer sjovere, Smugler Svindler skur. Skamfgæld på menneskeheden! Det skal den hund få betalt. Rolig kaptein, han kan ikke høre dig mere. Og jeg har talt med de stakkels mennesker derude. De insisterer på, at de vil til Mekka. Forstår de da ikke, hvad der venter dem? Er slaveri stadig ikke afskaffet i visse Jo, men de er stærke i deres tro. Hør altid noget. Vi hører om slaveri. Tre unge mænd fra vores by, der ville til Mekka. Aldrig vende tilbage. Vi ikke være slaver. Vi stemmer du, hvor vi går hen? Godt. Så har vi kun én far tilbage. Og det er denne marki. Det går godt så langt. Ved det, han står bag hele? Vi sætter kurs mod de busse, Og de af jer, der står bagefter, vil til Mekka. Så vil jeg roligt fortsætte. Vel, talt, Men faren er ganske rigtigt ikke drevet over. De Gorgonsula har allerede sendt fly ud, der skal spejde efter hans besværlige fjender. Den maskines manøver for uroligere mig. Jeg spørger lige, Syge, om radioen fungerer. Ja, gør du det, din Hvad er det, vi hører, Syge? Sy! jeg er lige opsnapper meldinger. Hallo, hold frit til Albert Hart. Jeg har Ramona, går stik vest, så er klar Det lyder som en besked fra en ubåd. Besked kælder os. Ikke meget god, Tintin. Send S.O.S. -hy. Der må hver andre skibe i farvandet. Jeg underretter kaptajnen imens. Ramona, Karlof, forfølgelse af ukendt ubåd. Kaptajn Nuttengel, vi har en ubåd i kølvandet. En ubåd? Nå, så passer det, hvad jeg lige så Jeg så er i sko Og se, nu kan det stribe strime derude det, det, det, det er en torpedo Vær mand på sin post Nu ikke tabe hovedet. Alarm til bogband Hold man i hoved Ikke tabbe Små kvinder og gamle børn først i båden. Ingen valik Ramona kaller, frygter, torpedo Torpadering Torpado, rompavor Slug Slå i styrbord S.O.S, en torpedo har lige os. Well, los Angeles til til S.S. Ramona. Vi har opfanget din Øssignal. Opgiv procession. Vi er på vej. Hurra, hjælpen er på vej. Bæl til råbord, til Los Angeles. Undgik første torpedo, men frygt at blive ramt snart u tilhører rimeligvis Slavehandler, hvis chef Makiti er på krydstog Med MS, siger os til styrbord, 45 grader Nej, øh, torpedos styrbord Tå bak, hurtigt Åh, nu sidder maskintelegrafen Fast igen, bak Det er længe, det er mistræt Hangarskibets maskiner er fremme De skyder til måls efter U-båden, kaptajn Hurra! Med de vil redde Nå! Intet nyt fra Kurt hans uden Hvad er det, hvor de drøkker så dog? Om militære enheder for at præge MS Seherazade og pågribe dens ejer Astropopulos, som også optræder under navnet Bakhine de Gorgon Solar. Fordemt! Spillet ude? Nej, det kan ikke være rigtigt. Det, det, det er umuligt. Ja. Og kommando, Nu. Jeg har ikke et tid, kaptajn. Nej. Vi tager ikke mod ordre fra nogen. Hvorfor? Et krigsskip. Hør, sæt min private båd i vandet. Ja, Nu. Den om at komme væk. Og så gik turen ad dig tilbage Til det kære gamle Møllenborg Åh, oh, krak, fuldt og være hjem igen, Ja, men det var med nede og næppe, vi klarede det Hvor er der dog sket meget i de sidste 14 dage Nå, men nu ligger det hele med os Rastopopoulos har fanget Emy en Har igen fået magten i sig dag men slaveriet, det eksisterer stadig, kaptajn Ja, men skal du Nå, de fik det rydde lidt op Og var ligner der sig selv Goddag, står? Men, hvad man man stakkelsvæng, hvor nætter de ser ud? Åh, oh, her, kaptajn Jeg er brange for og jeg ikke har haft godt af den unge her Abdallahs ophold. Men nu er han der rejst med hele sit følge. Ja, ja. Hun sagde, de er han er væk.